Sejam bem-vindos todos ao episódio número 8 do Orion Cast Estamos aqui com a nossa tripulação, Hyde, Mr. Bubbles, o cara mais so cool e so fresh do universo do videogame Homem Mal e este que <risos> vos fala Lula Molusco O tema de hoje é lendas urbanas no videogame que a gente chama de lenda urbana no videogame, aquela história, aquele papo de locadora que todo mundo contava, tipo Dalcin subindo na árvore na tela do Sagat, e Ronda pulando na banheira, quem já virou o Playstation de cabeça pra baixo pra funcionar, ah, <risos> acredito que todo mundo tem muitas histórias dessas pra contar, Aquelas então a gente vai que eu... falando, eu... sim, As coisas que o Joãozinho do final da rua sempre fez, né? O primo do Sim. Joãozinho. É. Papo de locador, eu gosto mais também de papo de locador. É verdade. É, bem é, verdade. é, é um do verdade. meu amigo. Bom, galera, lembrando que a gente comentou num espaço pequeno, mas agora eu vou encher o peito pra falar. O Orion Cast agora é semanal, então... Vocês pediram, vocês conseguiram. O OrionCast é semanal. Então, toda semana, um novo episódio do OrionCast para vocês. Lembrando que a gente, semanalmente, né? como lembra o setista agora, é, e lembrando a vocês que quando não tiver episódio do OrionCast, tem muitos outros conteúdos no site. Tem reportagens, análises, previews, notícias. Então, eu recomendo que vocês acessem. E... Quando não tiver, assim, a gente é na semana, né? Porque é, todo domingo vai ter. Sete dias... Sim, faça chuva ou faça sol, seja de manhã ou seja de tarde, vai tá lá no domingo. Oh, sabe o sabe que eu ouvi falar um dia desse? Que o Orion Cast agora é semanal, é verdade? Caramba, é, é verdade, eu ouviu falar na feira? Foi na feira ou foi o caminhão de gás para eu pra vocês? Não, cara, eu vi, eu, eu vi um outdoor ali na Paulista falando que o Orion Cast era semanal. Semanal, no. e lá tava escrito qual o dia que ele vai ao ar? Não, qual que é o dia que ele vai no ar, Mr. Bubbles? Então, cara, ele vai no ar todo santo domingo. Sabe daquele dia que você é o dia de você ir na igreja de manhã? Comer macarronada no almoço? Dia de e ao, e ao, e ao invés de tipo... você ir na igreja, você fica em casa pra ouvir o Orion Cast? <risos> ah, eu não sei. É com, é com cada cidadão. Mas eu falo, ó. Você pode até faltar na igreja pra ouvir o Orion Cast. Mas não perca o programa do Silvio Santo pra ouvir ah. o nosso programa. Roda, roda. Cara, olha, o melhor. O dele é muito melhor. O melhor. Levem o MP3 pra igreja, ao invés de ouvir o padre chato dando sermão, escutem o Orioncast! É, é uma que boa p... ideia? Não façam Caramba. nenhuma escolha, tenham tudo. Vão à igreja, como a macarronada, assistam o Silvio Santos, a rotada do futebol e o Orioncast também. Mas não nessa ordem de prioridade. O Orioncast primeiro, depois... Aí você... vocês que escolhem. O Orioncast é tecnológico, o Orioncast você pode gravar e ouvir a hora que quiser, mais tarde, no domingo, até depois do Fantástico. Exatamente, hum. O que mais tem na semana aí, Lula Musco? Ah, durante a semana a gente tem análises, temos previews, temos notícias, temos matérias e todo tipo de conteúdo que vocês desejam acessar referente ao assunto videogame. É e atualizado todo sempre, dia? Sempre, sempre, sempre atualizado. Teremos novas sessões e novidades, estamos discutindo, mas sempre lembrando que o Aruncast é semanal. É Sim, o Aruncast é semanal. É semanal. Bom, e vocês também podem mandar suas sugestões através do nosso mural do podcast. Então, deem lá suas sugestões de assuntos para gente comentar aqui. Eu vou aproveitar e agradecer a galera. O Andy Press Start, o Big Smoke, o Supaman, que é o nosso ouvinte internacional. Supaman, eu vou falar aqui para o setista no ar, para ele engrossar a voz, que eu sei que você comentou isso. <risos> é, a voz. O, Canadá, ó, e... o Canadá tem muitos indianos, hein, gente? Cuidado. Uh -huh. E eu peço... <risos> e eu peço desculpas por ter esquecido de Thunder Force e Einhinder e também 1942 são jogos clássicos de nave que eu não lembrei curiosamente no dia que a gente grava esse podcast é aniversário da Electra então parabéns, ela sempre participa é, é verdade, General para J4 onde eu com a Electra é? então, legal parabéns e o General Electra J... é. parabéns Electra e o General J, é verdade General J o setista, lá na Game World ele só chutou o papelão do Kratos é tudo mentira Mas derrotei, Nossa, derrotei, última... está derrotado. E continuem postando aí no nosso mural, porque a qualquer momento vocês podem participar de um Orion Cast. E aí vocês vão me perguntar, pô, mas o que, que precisa para participar do Orion Quest? Quais os requerimentos mínimos? Pentium 100, 32 MB de RAM? <risos> Não, você precisa apenas de headset, Skype e cara de pau. então e muitas boas ter... ideias na cabeça e jogar muito videogame. É. Também. Isso daí, Pro e Albert aí? lá que perguntou se eu ganhei alguma coisa da Game World... Do, desse, desses miliantes aí, eles não trouxeram nada. Você ganhou alguma coisa, Raiden? Eu? Eu, eu? Era pra ganhar? Então, você ganhou alguma coisa, Lolo Não, acho que nem o papelão do Kratos. Tô achando que é mentira. Nem coragem de chegar perto do papelão do Kratos e o setista teve. Olha, ah, e... o Todo mundo vai ganhar, menos o Bubbles, porque o Bubbles falou que não tava nem aí, que achava que era um, um brinde bosta e que não, não ia querer ganhar. Então, é, cara, ó, nada, hide... nada é uma bosta, porque... pô. Do... <risos> nada é uma merda mesmo. Ai, de Lula Molusco, vocês vão ganhar um brinde muito louco da Game World, muito louco, mas o Mr. Bubbles vai ficar chupando o dedo. Vamos Game continuar Wars. o cast, vamos continuar o assunto do dia. Mas vamos lá, começando o assunto com os nossos ilustres tripulantes, é... fase nas nuvens no Super Mario, quem lembra? Eu lembro, eu lembro que tinha não só essa fase nas nuvens aí, como tinha várias no Super Mario World, Super Mario World eu acho que ele é bem rechado de, de, de, de lenda nesse nesse, nesse Mas... aí de ter fase eu... a mais. Essa da Zombi era em cima da Top Secret, não é isso que o pessoal falava? Que abra top secret aí em cima dela e ia mais uma, não é isso? Sim, essa. Indo. Essa aí, é, não essa é essa aí, mesmo. Essa. Tinha várias, cara. Só que é porque assim, o, o Mario World ele realmente era, era cheio de cheat, né? Ele era cheio de, de fases secretas mesmo. É. Essa do Top Secret mesmo já era secreta. Era 80 e quantos faziam? 86... 86 estrelas, não era? O máximo possível. Ah, é não, não, sou, não são 92 fases? Agora é, eu não, não, tenho. eu não lembro. Mas não sei que não são fases, são caminhos, né, que você abre. Cada caminho que você é, abre conta como um, né? Ah, é verdade. Tanto que tem uma lá naquela Chocolate Land lá que você abre um caminho que só dá uma volta, né? É, e tá volta rodando. pra primeira fase. É. vocês não acham que um pouco dessas lendas do Mario também tem a ver com o fato do cartucho ser clonado e ter aqueles cartuchos bizarros do Mario, como a gente comentou outro dia em outro episódio, ou de problema mesmo que o cartucho dava e o pessoal falar que era fase, esse tipo de coisa será que essa da fase das nuvens não apareceu numa situação dessa? Ah, pode ser, cara, mas eu acho que nesse caso aí é porque era só criança, né? imagina um monte de criança com aquele monte de segredo vai acabar uma hora ou outra a gente inventando uma coisa. A, a imaginação vai longe é, lógico ah, é. Uma que a galera sempre comentava também, engraçada, que é, a Street Fighter tem várias, né? É a banheira do e -Honda. Alguém ah. já viu? <risos> é, assim, Street Fighter é, é assim, é, ele, ele mesmo, ele, só ele já dá um, um, um uma parte, né? Um cash inteiro à parte. Ah. Essa do banheira do e -Honda eu não E agora tem outras várias que eu já tinha ouvido. Eu sei Caramba. de uma aí que... Mas fala assim primeiro. Olha não, eu que eu lembro é do Dalcin subindo na árvore. Mas que na, árvore? Na... Essa eu não é aquela conhecia. árvore que tem. Então, ó, aquela árvore não tem a tela do Sagat? Mas não tem uma árvore? Tem, tem uma estátua, não tem uma um estátua. Eu só lembro de uma Então, não, tem uma árvore, cara. Uma árvore? Frente. E aí tem uma árvore na tela do Sagat. E aí o pessoal falava que o Dalcin subia na árvore, que a árvore era um coqueiro e ficava tacando coco no Sagat. Oh, <risos> <nossa. risos> Acho que isso aí é um pouco de, de lenda de cada região, né? Porque Não, aqui, sim. aqui onde eu jogava no, nos flippers daqui, o pessoal falava assim que era com uma, uma certeza absoluta que no estágio do Gaio, dava pro Gaio entrar dentro daquele caça e, e, e metralhar é, o então. super saco. É isso aí que eu via também, Essa aí, eu acho que isso é verdade, hein? porque eu já ouvi isso em é. vários lugares. É, porque é uma mentira contada muitas é, vezes então. e acaba ficando na verdade. Né? Acho que a Capcom <risos> podia até fazer isso no Street Fighter 4, colocar o no o avião. O HD Remix podia ter tido isso né? É, imagina que da hora. Street Fighter, oh, um crossover alguém... Street Fighter vs Mortal Kombat, o, o Fatality do Gaio, ele entra dentro do jato e aciona um míssel. Ah, este, este é, tem o fatality dele. Alguém já tentou <risos> o empatar ser. com o Bison 10 vezes no HD Remix? Eu Nossa, não, cara. Não. É isso. não, HD Remix não, porque hoje em dia a gente já sabe que isso é uma puta lenda, né? Então, mas será que a Capcom não colocou agora? Porque ah, eles fizeram não. o Shenlong no 4, igual era o, o que a. então Existe o Shenlong é, um, é uma lenda urbana. Shenlong no World Warrior, no Champion Edition é uma lenda urbana? E que depois acabou, os caras fizeram mesmo no, no Grand Master Challenge, no Super Street Fighter 2 que uma Grand Master Challenge e tinha o, o Gouki, né? É, não, mas o, o Xilong é, já é outro cara o não, é, não, é outro cara mas tipo assim, eu acho que o fato dos caras colocarem o Gouki lá tem a ver com a lenda urbana certo, que criaram acho que O, que tinha um o cara Gouki foi baseado ar, no Xilong, né? É, então, tipo assim, eu acho que foi, foi uma influência da lenda urbana e os caras falaram, pô, pô, por que não? Todo mundo comentou que poderia ter, não sei o vamos fazer. Ah, e sim, é legal, mas isso aí gente. também veio da, daquela sacanagem da IGM lá, que eles, é, eles então, colocaram, que né? É, então, que falar, foi o primeiro de abril da, da, da IGM, cara. Eles ah, fizeram... é, foi, é? eles fizeram foi, foi, um print lá. 92, cara. L Lendas urbanas dão boas ideias, cara. É, é, tanto, é, tanto que no Street Fighter 4 o, o Gouken, que é o mestre do Ryu e do Ken que agora é um personagem selecionável eu acho que ele veio daí, porque Vê. o design dele se você for ver, é bem parecido com esse Shenlong é, aí da não, República, não, não da é G. parecido, é, é igual é, é ele igual, mesmo, é. a não, Capcom logo. usou ele é. então é que assim, é, teve o um mito na EGM em 97 a GM fez de novo pra Street Fighter 3 e aí agora na Street Fighter 4 os fãs pediram Aí incluiu. É, tem ele mesmo, é. tem ele mesmo. Ele dá, a, a mãe de todos os Shoryukens, ele aplica. É. <risos> é, Street Fighter, a gente podia ficar aqui horas, né? Falando e só é um erro dois... de tradução o negócio do Shailong, não é? Porque era... Acho que a tradução oficial é Dragon Punch, não é, o negócio? Aí... Ah, então, é... o Dragon que... Punch é o Shoryuken. O Shoryuken uhum. é um Dragon Punch, né? É o soco do dragão. Que ele, o Hill fala, tem fala que de... é, tem que derrotar Shailong, não é? Mas é. Na... acho que a tradução certa seria tem que... É, primeiro, tem que aguentar o Fowdy né? É, pra... um negócio assim. <risos> Putz, grito. Ó, oh, e tem outra também que eu ouvi do Street Fighter, que é na, na, na tela do Sagat, acho que também na tela do Sagat, que tinha uma pedra. Ele disse que dava pra você pegar a pedra e tacar no Sagat. cara. Mas... O pior é que todo mundo sabia um monte de coisa, só que ninguém nunca conseguiu fazer, né? É, não, ninguém nunca conseguiu fazer. Ou falava assim, não, eu vi o cara fazer, mas o cara colocou a camiseta em cima do controle do fliperama. É, Eu sou pelo menos só na época que acontecia muito essas coisas assim, o cara, mais porque o cara sabia certos golpes assim. Lembro quando chegou Art of Fighting, que o cara aprendeu a dar aquele especial do Ryo e do Robert, que ele dava todos os golpes no cara, eu nunca tinha visto aquilo num jogo de videogame antes, aí o único cara que sabia fazer aqui onde eu moro, ele colocava a, a camiseta em cima do controle mesmo, pra você não ver que botão ele tava apertando <risos> cara, era uma coisa eu olhava, aqui e. essa isso? época aí o cara que sabia dar um Hadouken, ele já era muito overpower, né? o cara fica é, escondendo conhecimento, né não quer é. compartilhar não, não, É, Hadouken todo mundo já sabia essa época, né? Porque, pô, quando o Art of tinha um é. Pintou, Street Fighter era bem difundido. Mas, tipo assim, todo mundo achava aquilo ali uma coisa do outro mundo, né? E não era Land Urban, era verdade. A Land estava no lado do cara. É, não, eu falo é, quando não, eu, comecei não, eu comecei a jogar Street Fighter cara. 2, é, assim, era. Saber soltar o Hadouken é, era. Né, era fora de série, assim, ninguém sabia, velho. Quem sabia, tipo, já seria consequentemente o melhor jogador do bairro. P um pós-graduado em videogame, é. né? É. Ah, um PHD. Nossa. Oh, e ah, não sei. Street Fighter dá um cast, né? Mas essa é boa. Oh, essa Street é boa. Fighter. Essa todo mundo fez. Eu, eu, eu coloco como ah, código continua. Vamos fechar Street Fighter, não, senão... Não, eu ia falar Street Fighter e Mortal Kombat, só eles dois já sozinhos já era pra fazer um cast de cada um, né? Só de lenda, só de lenda deles. Só de lendo, é, é. Mortal Kombat tem várias também. <risos> Agora esse daqui eu acho uma eu acho uma, uma mutreta do videogame, né? Todo mundo já fez isso, é só para cartucho para pegar direito. É Ai, clássico, cara. Coisa é, poder. pode crer, a geração do CD matou isso, né? <risos> é, não, mas com uma... é, é. Isso, era um mas ritual, viu, né? Isso aí. Era um ritual para e Matou não, né? Substituiu, né? Porque Substituiu. Você não precisava. Antes você precisava só soprar a fita, né? Agora você não precisa dar da porrada no videogame inteiro. Limpar o CD, passar pasta de dente no CD, lembra dessa também? Vocês é, é, Passa também. de dente no CD? Passa de passa dente de no dente. CD pra, pra, pra tapar os, os arranhão. Sério? Sério? Tem sério, eu que... já vi também. Mas não já é óbvio que não funciona, né? <risos> Obviamente não, mas eu já fiz. É. Mas... E o efeito psicológico? Ah, vai funcionar, vai funcionar. Você na, na neura querendo jogar o um negócio... Laura, sabe, sabe o que funciona pra limpar CD? É Listerine. É bom pra... Sério? É, isso, sério cara. é verdade, é verdade. É bom pra caramba limpar CD. Funciona. Mas e você se limpa funciona. uma vez só o CD, né? Você joga aquele final de semana e depois já era, né? O CD <risos> desmancha. <risos> Não, eu uma funciona. coisa que eu fiz que funciona é lavar o CD com, com, com água e detergente mesmo. Pô, oh, mas é tipo assim, no, na realidade não mudou. Eu tô pensando aqui, não mudou. Não mudou, ela, ela existe, só que por causa da tecnologia, como o Neymar falou, ela se modificou. É, Você é. vê. É, a gente assoprava cartucho Eu virava o meu Playstation 1 de cabeça pra baixo E o setista dias atrás tava soltando Do alto o HD do 360 <risos> <AD>. Sério? <risos> pra ver se funcionava, ele fez isso cara. <risos> Pra ver desesperado Com medo de ter perdido o save do falar. Eu vi uma história que se você congelar o HD Ele pode voltar à vida Sabia disso? Tem mas, que no... isso é verdade, cara Isso verdade? mais HD de PC É, é mas deve a ser H... igual, né? É, Igual. você consegue, cara, eu já fiz isso, cara. Ah, mas não, ele não assim, funcionou? Velho. Funciona? Funciona mas... assim. É, por exemplo, você pega um HD lá que, meu, tá com muito bad block, você não consegue recuperar algum arquivo, cara. Aí você consegue ali, tem uns 15, 15, 15 minutinhos ali que você consegue ainda extrair mais coisa. Mas qual é, eu... qual é a explicação científica pra isso? Não sei, cara, mas ah, eu, eu, eu tenho um metal site. metal deve contrair, é, né? Deve uma tenho... alguma coisa a ver com isso, né? Ele congela, mas tá, deve contrair e deve melhorar alguma coisa dentro dele agora. É possível aí também, não. Vamos falar pro cientista. Mas <risos> é, eu, eu não fiz isso de, de, de, de, de bobo, não, cara. Eu vi escrito num no, no lugar explicando por que que funcionava. Vídeo, Nossa, difícil, coitado não. do cientista. Ele ouvi isso agora, ele tentou tudo pra recuperar o cênico. <risos> ele apelou até pra gravidade. Pra... <risos> ele apelou, cara. Ele tacou várias vezes no chão o HD, cara. Deveria várias... ser até Agora, até... o, o negócio lá de assoprar o cartucho, até bom a gente falar isso, apesar que acho que ninguém mais joga com cartucho, né? Mas é um serviço de utilidade pública que isso danifica o cartucho, né? Em vez de, de melhorar. Porque quando você assopra, é, fica aquela... É, umidade. Umidade, é. E é aquilo e a ferruja... botícula saliva, né? Sim, aquela nojeira toda. E aquilo Nossa. lá danifica o cartucho, né? Danifica o circuito. Ah, ah mas que mundo tá. fazia isso? Esse aí não... Todo mundo fazia isso na época, mas tipo, Super Nintendo e Mega Drive era de lei você dar aquela soprada básica no, antes de ligar não, a fita. Por isso que era, cada era, vez ó, ficavam piores, não pegava Era assoprar a, a fita e também dar uma, uma leve levantada de lado assim também. Quem vocês já fizeram isso? Você mas apertava... isso? Isso funciona. Isso funciona. Isso não, funciona. Você apertava a fita até o final, aí depois você pegava o lado direito ou esquerda faz e você dava uma pequena levantada assim e ligava o videogame. Eu tinha um os só funcionava se fizesse isso. A fita já tava toda babada de tanta gente assoprar, cara. Nossa, daqui a pouco ia ter cara chamando o pai de santo pra fazer um que videogame, cara. pra dar uma benzida, levando o Mega Drive pra vencer. Nossa, Nossa, muito engraçado. E tem outra bizarra também, né, dessas épocas, a da... A, da a, de quem tinha... Ó, oh, não, tem um amigo que tem um Super NES que tem a entrada pra jogo de Master System. Essa daí Nossa. também é boa. Esses eram os hardwares ultra mega powers da, da, da geração que só é. fulano tinha. E o cara nunca levava você na casa do cara. Não, ah. que não dá, mas ele tinha visto. É que essa é, época então, não tinha Google, o, né? O NES, uhum. né? O, o, o Nintendinho lá, ele tinha uma, uma entrada embaixo dele, acho que era embaixo atrás, não lembro, que servia pra você jogar em rede. Um outro Nintendinho, né? Era um multiplayer dele. Só que aquilo nunca foi usado, né? Aí ninguém sabia pra que servia aquilo aí inventar é. essa história, que era pra colocar cartucho de Invaster C, assim. Mas sabe o que eu acho que pode ter saído? Por causa também, lembra, lembra que o NES tinha dois padrões, o americano e o japonês, 60 pinos e. e... O pequeno, né? E, é isso, acho que se não me engano, era 76 pinos e 60 pinos. O um negócio é assim. Uh -huh. E aí no Brasil, como tem muito clone de NES, os caras faziam com adaptador embutido. Aí eu lembro de ver gente falando, ah, não, um é pra jogar Master System, outro é pra jogar NES. Ah, aí aí, aí é isso que eu ia falar mesmo, cara. Desse, até hoje tem esses Polystation da vida, Playstation 64. Putz, eu vi 3. um que é igual ao Wii. Então. Ah, eu já vi, um carcaça, eu já vi igual Xbox One. Nossa. Ah. Eu já vi um que é Playstation 1, só que quando você abre a tampinha, em vez de colocar o CD, aí tem um slot pra ir colocar a fita. Mas, não, é, que... é o É o Polystation. <risos> é o Tipo, é, é a mãe compra pro filho lá o videogame e fala, comprei um Playstation pra você. Aí chega, aperta o botão, tem um lugar pra cartucho, mas a descrição do moleque, né? Nossa. E... Nossa, isso é maldade. Isso é maldade. Esse, é, é, é, é, é, no outro dia, é manchete de, que, de filho que assassina os pais na, com faca durante a noite. É, é. É, como criar acha. um assassino. O moleque mas fala fashionista... pra todo mundo, vou ganhar o um videogame, vamos lá em casa jogar, vamos todo mundo. Pô, mas to todos esses videogames customizados, assim, Polystation, ou Diablo 4, é tudo Nintendinho, né? É tudo Nintendinho. Nossa, cara, acho que o Nintendinho é o videogame mais vendido da história, não oficialmente. na ah, Na China ah, fazem jogo pra aquilo até, até hoje, né? Até hoje, gente. Lançam um incrível. jogo novo, é Guitar Hero. Guitar Hero tem pro Nintendinho na China. Nossa, tá vendo? Pra gente ficar aí se matando, mudando de plataforma, gastando dinheiro, podia estar com o Nintendinho até hoje. Entrei, Uh, e quem fez combo de 99 hits no Sub-Zero? <risos> <risos> Ou Olha, como Sub-Zero? Ó, eu não vou falar que eu fiz, mas eu tenho uns amigos meus aqui que jogam Mortal Kombat até hoje, que os caras são lenda no Mortal Kombat. Eu não sei se dá pra fazer 99 hits, mas que os caras jogam muito, eles jogam. De quem é sem... isso? Jogaram, já jogaram no YouTube 99 hits Sub-Zero? Não. Isso não, bom, existe, mas... não existe, cara. Não é por... possível, não. Eu li por aí eu li por aí, que esse, essa lenda aí do combo de 99 hits do Sub-Zero veio porque algum fulano viu alguém jogando Killer Stinket e viu Cinder azul. Você lembra que o Cinder é de fogo, né? Uhum. Porque tem a segunda cor azul. E lembra que os combos do no Killer Stinket eram animal, né? Era 70 hits, 80... Porque uhum. tinha Ultra Combo. E alguém deve ter visto o Cinder soltando um combo de 99 hits e falou que era o Sub-Zero. <risos> o, o, o, o mito acabou de cair, ó. O, o, o, o pai de todos, o Google... Eu acabei de procurar aqui, ó. Sub-0, 99 hits. Não existe um resultado que não seja em português. Ah, então, tá vendo? É, é uma lenda aí e nossa ainda, ó. Oh, seja... Uma lenda e brasileira. Brazuca, Brasil, e ziu, ziu, ziu, ziu. É, algum José viu o Cinder soltando <risos> combo lá e saiu espalhando pra todo mundo, velho. Se brincar com então... meu primo, hein? Porque meu primo é um puta mentiroso. Ele inventava várias dessas, dessas lendas aí. Ah, é aquele lá que... Acho que eu conheço, né? Aquele mesmo que eu falei ah, no cast anterior lá do... Que não deixava eu jogar Super Nintendo. É, <risos> porque eu, eu, ver, eu nunca vi... O Killer Instinct eu cheguei a ver combos grandes, mas o Killer Instinct era muito combo de você só ir apertando botão com botão, né? Você não ia fazendo muito comando. O maior, assim, o maior combo que eu vi alguém fazer de ter comando mesmo, virar pra lá, pra cá botão, acho que era 40 e poucos hits, que é aquele do Geese Howard no Hellbolt Fatal Fury lá. Que é um combo secreto, né? Nunca... 99 hits é muita coisa. Ah, é se você tal. for comparar com jogos tipo Marvel vs. Capcom, essas coisas, os caras falam. Dá pra fazer. É, mas o primeiro que teve combo desse tamanho mesmo foi o Killer Instinct. É. 99 hits tinha, assim que eu lembro. Uhum. Não é conseguia, nove. mas tem. Hum, e quem isso. ficava brigando com o pai e com a mãe aí pra ligar o videogame na televisão, e o pai e com a mãe falava: não vai ligar o videogame porque estraga a TV, moleque. Ah, eu claro. claro. É. é, mas essa aí é em partes... Empate, é, empate também, então. não, porque o Atari ferrava mesmo, é, o Atari então. ficava, mas é que o Atari não mexia a tela, né, cara, ficava ah, aquilo aí, você é. desligava, ficava vendo lá o desenho da fase do River High. Não, eu, um tinha, jogo. eu tinha uma do, eu tinha uma TV preto e branco da Telefunken, cara, Nossa. que é a única que deixava eu jogar, e, meu, você jogava a Hiro do Atari nela, até com ela desligada, cara. <risos> Bom, ah, eu lembro já, eu uma vez... Frente. Eu passei em frente de uma eletrônica que tem aqui, aí tinha uma TV lá desligada com a. o multiplayer do Goldenai parado assim na tela. Ah, sério, sério? Queimava os pixels, velho. Sei eu lá, tem o que... multiplayer do Goldenai lá parado. Eu lembro o que cara na minha. Pausado, pô. O Goldenai já mexia bastante a tela. É, eu não sei minha... lá e morreu, pô. Na minha casa eu conseguia pegar o sinal do vizinho jogando o Atari. Eu pegava e ligava no canal 3, o meu vizinho tinha Atari também. E quando eu colocava no canal 3, na minha casa, pegava o jogo dele. Cara. Agora, isso aconteceu, eu não sei. Mas isso é verdade, eu não tô inventando. Não, eu sei, aconteceu comigo também. Ué, acontece. Uh -huh, acontece. Nintendinho, acontece. eu assistir o vizinho jogando Nintendinho. Ah, é, eu, é, eu já assisti, assisti meu vizinho jogando o Alex Kid também. É que isso não acontece mais, que os videogames hoje não usam mais RF né, pra transmitir. Rádio Faze não entra mais no canal 3 ou 4. Então, às vezes pegava um videogame que não era muito blindado, era... Esses videogame CCS, esse clone aí, que não tem blindagem, não tem nada pra proteger do sinal vazar, aí trans, você jogava e transmitia o seu jogo pra vizinhança inteira. Ah, e A já hoje em boa, dia, HDLI, eu... componente. Eu tá. acho que eu tenho meu CCS Super Game em algum lugar aqui, cara, eu vou testar. Mano. Você então, tem eu você acho tem que você ele, ele tem potencial tem. pra transmitir aí num raio de uns 10 metros aí, cara, mais do que o... muito roteador sem fio. Demorou, <risos> o vizinho liga o... O vizinho liga o. aquele negócio, sabe, de criança, respirar lá, esqueci o nome daquilo. Ah, e, velho. Vamos fazer todos os canal dele pegar o River Hide agora. É, agora <risos> que você falou que você tem um videogame da CCE, eu tô lembrando que você foi um cara legal, véio, porque geralmente sempre tem aquela. O cara compra um videogame novo, assim, sei lá, o cara compra o MacBox 60 hoje, ele tinha um. um, um Nintendinho e ele dá pra aquele primo mais pobre ou, ou parente mais distante, né? Tipo, imagina, você conhece alguma história dessa, ela? História? Eu já dei é. videogame pra... Aí, ó. olha aí, que desgraçado. Por quê? <risos> Porque eu... o cara tá louco para ganhar tipo um Playstation 2 e você dá um... Não, <risos> eu dei pra cara... minha prima, que tem 5 anos de idade lá, não tinha videogame nenhum. E era, era o jogo do Mario, o Super Nintendo eu dei pra ela. Ah, Super Nintendo. Super, Nintendo. Eu, dei, eu fiz uma criança mais feliz, ó. olha pra você é... é, Quando eu comprei ah. meu, meu primeiro DS, eu dei meu Game Boy Advance pro meu sobrinho também. Nossa, é. então todo mundo vai querer me apedrejar. Vixe, lá vem. Eu não lembro de ter dado nenhum videogame, eu vendi todos. Ah, tá certo? <risos> Inclusive pra parente. Pra parente você vendia mais caro, né? Não, não, eu, eu não vendia mais caro, eu dividi em várias vezes. É. é tô, aí... Parente, você tem que vender mais caro que você tem que dar suporte depois. É, cara, e aí perigo, né? Vem aí que mora vezes. o perigo. E, e lá passa a fase. Resumindo, você não se desliga do videogame. Aliás, meu Mega Drive, acho que tá até hoje na casa do meu primeiro. Ele nunca vendeu. Eu vendi pra ele, mas ele não vendeu. E é aquele modelo clássico, assim, que tem o controle de volume do lado. Dá pra você ligar o, o fone de ouvido direto nele. Quer que, que uma história triste? O meu Mega Drive, o meu irmão, vendeu. Nossa. <risos> ele, ele vendeu e apareceu com o PlayStation 1. Falou, não, isso aqui é melhor com... O Resident Evil e Tekken, velho. Eu quis morrer, cara. Não, mas o okay, que? Ele fez um bom negócio, pô. Sim, bom negócio, mas eu não gostava dos jogos, cara. Que é. adiantava. velho. Tá... Foi Rockstar. Seu irmão cara... foi Rockstar, hein? Não, cara, não. Eu vou aproveitar aqui que eu ainda tenho um monte de fita de Mega Drive aqui, cara, que eu podia estar jogando e não tenho mais o console, cara. Era aquele, aquele Mega Drive 1, sabe? Aquele que tem Sim. 16 bits escrito. É, então. É o mesmo que o meu. O... Tem volume. Tem o volume. Dá pra ser legal o fone de ouvido separado. Eu adorava é, então... ouvir Street of Rage naquilo. Nossa... Pô, eu tô é. Um de... Agora Nossa. que vocês estão falando aí de, de Mega Drive, o Mega Drive eu também lembro que ele é, tinha um monte de coisa pra acoplar nele também, não tinha não, velho? Tinha Sega aquele, CD, ó. 32X Ele também acabava virando um monstrinho, não virava? Adaptador pra cartucho de Master System também é. Ah, é, o, o, o, Junior, o, o Junior XT que participa no site lá, eu lembro, da casa dele a gente ia jogar ele tinha lá, cara, o Mega 1 com Sega CD e 32X cara Nossa. nossa. tinha também Sim, o Mega que... Link, já viram isso? Que é tipo um ah, o... cartucho que você conectava na internet. Na época que não existia internet. Cara. Meu, ele tinha, era muito louco, cara. Era MegaNet. É MegaNet isso. É isso ah, nossa, é a Nossa, a Sega lançou hardware a dar com pau. Nossa, a senhora nunca minha presa fazer tanto hardware quanto eles. Pelo menos na geração do Mega Drive. Então, tinha né, muita coisa pra encaixar lá. Só voltando no negócio lá do videogame estragar a televisão, né? Que a sei um pouco do assunto. É.. Ele estraga mesmo, né, dependendo da, é dependendo da TV também, né? Principalmente TV de plasma, uhum. quando tem imagens que ficam é, paradas assim na tela, ele queima mesmo. E é, mas aí não... já é um problema da tecnologia da TV, né não? É não? Ah, mas essas TVs de plasma mais antigas tinham esse problema. Mas aí não é só o videogame, é tudo que fica parado. Uhum. A TV é. ficava lá com o uhum. símbolo da Globo lá, e ficava sempre. Mas é verdade. uma coisa que não pois é um é... mito, né? Isso é verdade mesmo. É, isso é verdade. Mas as de plasma atuais não tem esse problema, não. As antigas tinha esse problema, elas ficavam marcadas mesmo. Mas essas hoje estão tão, tão modernizas. Tem um amigo que tem a TV de plasma, tem uma função lá que chama orbital, lá que é justamente para isso. Ela fica mexendo a imagem sem você perceber nela mesma, ah, para não é. marcar nas primeiras 100 horas lá que, dizem que é o amaciamento do plasma. Depois não, o que rola às vezes, uma coisa ficar muito tempo nessas de plasma atuais, rola uma retenção Sim, fica marcado por alguns segundos e aí quando eu entro uma outra imagem já passa um tempinho e sai. Ah, mas aí, não efeito. marca mais, mas só ah, dá retenção. Deus. É, bom saber. Mas, ah, os antigos marcavam mesmo. O Atari não mudava a tela, cara. Você ficava 3, 4 horas jogando Atari e ficava lá marcado e a cor era ultra forte, né? Tinha pouquíssimas ah, variações de cores. Ah, a devia ter oito cores só. <risos> é, então. Nossa. É, era o monitor de fósforo verde dos videogames o Atari. Você <risos> viu? E, e, e quem ouviu música nos CDs do Playstation? É verdade, é eu, é isso é verdade, cara. verdade, é verdade. Isso aí é mais simples de explicar que tudo. Cara. É tudo gravado em cd era tudo CD, CD misto. Ó, eu ouvi, eu ouvi música no CD do Saturno, eu ouvi música no CD do 3DO, do Playstation 1 e do Neo Geo CD. É, Todos eles, cara. Eu, cara eu Todinha... eu tinha... Eu tinha, não, não, não, de, não de videogame, né, porque eu sou, depois, um dia ainda vou pegar pra contar a minha história, que eu nunca fui player de, de, de console. Não, mas agora eu, eu, tinha... eu tô curioso pra ouvir o cast a história do homem <risos> ah, não, já mas era, é. Já era, agora eu vou colocar na lista, velho. Um Orion Cast lenda urbana, é esse, não sei lá. É, não. é eu, tive, eu tive a sorte do, do nosso amigo Lula Molusco aí, quando eu quis comprar um videogame, ele ter todos. É. Eu tive o poder de escolher a melhor possível. Mas como eu jogava bastante em PC, cara, eu tinha o, o cara Magedon, que tinha metade do, de, do CD do Iron Maiden gravado, cara. Nossa. Calma. É, e tinha também o Redneck Rampage, que eu escutava no carro, cara, era um monte de música legal também. Mas é tudo CD misto, cara. Eu acho que era até mais fácil para o videogame ler do que hoje em dia. É, naquela época acho que não tinha MP3 nela disso, né? É, não tinha compressão uhum. nem nada. É, é, então, né, eles mas... gravavam como áudio normal e só, e curiosamente, esses CDs no, no aparelho, quando você tocava no aparelho de áudio comum, né? Sem ser pelo videogame, a, a faixa 1, quando você colocava, era um monte de chiado, porque era Isso a faixa que eu ia que falar e não podia tocar a faixa 1, cara. É. Ficava nem. É tipo uns 70 minutos, assim, né? 50 minutos, <risos> sei lá, só de chiado. <risos> Cara, mas eu ouvi muitas trilha sonoras do Neo Geo CD, principalmente do King of Fighters, Fatal Fury, Metal Slug 1 um que eu tive no Neo Geo CD, eu ouvi muito no, no aparelho de som. Pulava a ah. faixa 1 um e saía ouvindo, que eu achava demais trilha sonora daqueles jogos, cara. Eu gostava de, no Symphony of the Night, dava pra você ouvir a voz do Alucard, né, Hyde? É, tinha Ele umas falas aí, Mas ele fala, ele fala, era feito pra passar no som mesmo, né? e fala, this a computer game. O negócio, o negócio assim, é, era. É, era alguma coisa assim, ele dava Playstation disc, é, não lembro a mensagem, depois a gente coloca aí. É verdade. Uhum. As you can see, this is a Playstation Black Disc. Cut number one contains computer data, so please, don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you? da hora. É, foi essa geração, né? A geração do, do, do, do, do quando o cartucho começou a subir, quando o CD substituiu o cartucho, foi a geração que a gente começou a ter contato com essas coisas. E quem lembra de virar PlayStation de cabeça para baixo? Ó, oh, eu fiz isso muito. De cabeça pra baixo, de lado, diagonal, todas as posições. Jogando Resident Evil, nossa. Com a tampa aberta, lembra é. também? A tampa aberta apertando o botãozinho lá que Colocar dá uma, uma água, faca lá no a... negócio, né? De fechar a tampa e deixar aberta pra poder apertar é. o CD, né? Pra ele ler melhor, sei lá. Pô, <risos> não. não, esse daí eu já fiz pra poder rodar jogo de japonês em americano. Ah, é? Pô, a gente fazia, é, da, da, o console meu era americano, tinha um amigo que tinha o Tekken japonês. Tekken era japonês, o CD não funcionava no meu console. Aí o que a gente fazia? Eu colocava aquele CD de demo que vinha no Playstation. Eu lembro que o meu no demo tinha Tekken 1 tinha um jogo chamado Filosoma, de tiro, de navinha, né, é, e aí colocava, quando aparecia a tela de boot e Playstation, tirava os CDs rodando e enviava o outro. Aí ele lia, né? Ele lia. Nossa, eu não sabia disso. Dava, cara. Já fiz dava, isso. Eu já nossa, fiz isso no perderam. Final Fantasy VIII que eu jogava direto. E aí quando geralmente você travava no CGs, né? Que é quando ele precisava ler mais, tal, que era um filminho mesmo, e era só você abrir a tampa do videogame e fechar de novo, aí ele pulava. Ele passava continuava. direto do, é, continuava da onde ele devia ir. Ele desistia, aqui. né? Eu ficava tentando ler assim, e cansa. É. Não, não, noite sendo, no, no não, noite não, não não me enganar, no 9, é no 9. Tá me enganando. No 9 aí começava o CG, aí começava a travar, lembra que tá tá tá não ia de jeito nenhum, aí você levanta, tá. abria a tampa dele fechava de novo, aí ele voltava para próxima parte do jogo. Nossa. nossa, cara, eu lembro, ó, dos vários jogos que eu joguei, assim, de cabeça pra baixo ou de lado, foi a série Resident Evil, como um todo, joguei muito com o videogame de cabeça pra baixo, e o Tomb Raider, que, curiosamente, é a nossa próxima lenda aqui, Lara Croft, pelada, é. joguei muito Tomb Raider, todo mundo falava que aparecia pelada, que não sei o que, mas eu acho que tem patch, não tem, pras versões de PC? Ah, então, deve ser um ah, hack. É, né? A versão de PC tem, Ele, deve, deve ter é. vindo daí a lenda É, eles não iam colocar a personagem pelada, uma personagem que já é, meu, apelativa sexualmente, num, num no jogo que é vendido pra, pra infanto juvenil, né, velho? É curioso que o Tomb Raider eu tenho um de PC, o primeiro, eu lembro que eu comprei no na sorte se não me engano foi de 96, uma coisa assim, eu comprei a versão de PC, depois, tipo assim, como eu, eu joguei bastante o jogo, quase terminei no PC... Eu vi rodando no Playstation era mais agradável ver na televisão, né? Porque a resolução do jogo era muito baixa, esse tipo de coisa. E o controle era melhor pra jogar, né? No PC eu jogava no teclado na época. Mano, se jogar Tomb Raider no teclado... A é... jogabilidade já era uma merda. É, era... não tinha analógico, era só digital, ela batia a cara na parede. Era bem, era bem melhor se jogar no controle. Cara, tem um jogo do Play 1, eu tô tentando, eu tô tentando lembrar aqui, esse vou qual que é, mas que tinha, cara, personagem pelado, né? Ah, do Play 1? Personagem empregada? É, premado? então, cara. eu. Puta, eu vou, preciso achar aqui. Eu, tenho, eu, eu lembro nem... do, do Nintendinho e tinha o um lesbian tennis. <risos> Já jogaram <risos> no lesbian tennis? Nossa. Do Nintendinho, não. Tá aí é, a dica, cara, hein? Les... Procurar, les... hein? Lesbian tennis. É aqueles hacks, sabe? Os caras devem ter pegado algum jogo de... De, de tênis aí, mudado por umas menininhas peladas é legal que dá pra ver que ela é pelada, porque na parte assim, da virilha eles colocam um pixel preto assim você de... <risos> <risos> pra... ah, vê que a limitação de hardware faz <risos> ai meu Deus, véio. mas parece que é umas mulheres peladas, isso que é engraçado uh... é, mas você já viram o Miyamoto falando do bigode do Mario, que foi por causa de uma limitação de hardware ah é... sim é. o chapéu também gente... né chapéu, é, limitação de hardware pra caracterizar o personagem, não tinha resolução suficiente pra fazer do jeito que ele achava que teria que ser muito é. louco, e falando do Super Mario né, é outra lenda o Super Mario da cortina de ferro o Super Mario comunista, cara é. quem já viu isso? Pois é, falam é. que ele parece o Stalin, né eu não, não vejo onde parece o Stalin mas só bigode eu acho, sei lá Então, não, eu... onde, de onde veio isso, cara? Até cara, esse curioso. mito esse é mundo... grande, cara. É grande é mesmo. Coisa, de, coisa mundial, velho. Nossa. Eu não sei de onde veio isso também. Eu nunca ouvi falar. O que que é? Porque qual é o mito e qual é a origem e qual é a explicação dessa porra? Não, não tem mito, nem origem, nem explicação. É que, o que que o pessoal fala? fala que o Mario, o que... Ou ele usava martelinho lá. É, é assim, é igual, igual o pessoal fala, já viu, recebi aquele e-mail falando que cada personagem do Chaves é um, é um país da América Latina? Não. Ah, já vi, já vi esse e-mail, já vi Pô, esse conta email. isso aí, eu velho. Eu também não sei aí, não. Explica aí, homem, irmão. É interessante, interessante a, a, a forma como eles compararam, é bacana. Vai lá. Ah, então, é que eu não lembro muito de cabeça, mas tipo, falar que o, o professor Girafales é o Estados Unidos que quer, que quer educar todo mundo que é o que tem mais conhecimento seu ali. Seu Madruga é o Brasil, né? Pelo é, amor É, o Seu Deus. Madruga é o Brasil, cara. Ah, bom. <risos> o Chaves é o México, que é o pobre lá, que ninguém dá atenção pra ele Ah, e o Seu Madruga é pobre também, pô. Então, é, é a mesma... É a mesma história do, do Mário, né? O pessoal falava que, que ele, né? Sempre tava lá contra um rei, que é o rei Copa, que queria resgatar a princesa, que era o poder do povo, Pô, e que a bandeirinha, aqui, a bandeirinha da estrelinha era a bandeira da estrela comunista. Ah, não. Ah, <risos> é não, viagem, ah, cara. E o ah, negócio é, do martelo é, também que ele usa, né? A cor vermelha. É, é. é, é então, muita maluquice. Ah, ah, só por causa disso, eu achei que tivesse alguma outra coisa por trás. Não. É o que eu tô te falando aí, velho. Fala que alguém... ele parece é. Stalin. <risos> Ah, é, é, por causa do bigode, e né? Ele que parece um cara que vende pão aqui também perto de casa. E aí? É. Não, ele ele então, parece que... o senador da Nintendo lá, né? O cara que trabalhava na Nintendo, que o Miyamoto colocou o nome de Mario por causa disso, né? O Mario Segado ah, é verdade. É. Então, segundo essa teoria do Mario Comunista, a gente teria a Guerra Fria dos videogames. O Mario enfrentando o Guile num caça que solta mísseis no adversário. pensou? dispensou. <risos> É, é, e é, é, e branco, é, é, o Sonic é azul É porque é o da sequência, aqui, é o Guilherme, a gente vai falar disso, nessa lenda, mano. Então, é, é a Guerra Fria dos videogames, é. o Mario Comunista versus o Gaio americano. Ô é. Lula, o Sonic é azul e branco. É, o Sonic é, é USA, e, cara. Não, e, e a bota é vermelha. É. O americano total. Eita. USA. Aí, ó, Mario versus Sonic é USSR versus USA. Guerra <risos> Fria, a Guerra <risos> Fria dos videogames, nossa... A gente podia fazer, né, essa, é, como é que é, é política mundial aplicada à história dos videogames, das <risos> <risos> ma maluquices desse tipo, nossa, e alguém já se matou, já tentou empatar com o Bison 10 vezes pra enfrentar o Shenlong aqui, alguém acreditou fielmente e aí? nisso aí? A gente falou Esse. desse já, velho. Esse eu tá não falando, conheci né? na época. Mas você acha que se desse ativamente o pessoal ia tentar hoje? O Cetista ia, com certeza, <risos> o Cetista ia, cara. Cotista, oh, né? Empatar não dá, cara. Empatar 10 vezes. Vocês já tentaram empatar, nesse não, E é não, no, assim... no hard lá. No hard não, no, no, no 8 estrelinhas, né? Não é né? Ah, é empatar, Não, é? nossa, é sério isso, cara. O pessoal Sim. falava que era. Contava mentira ainda desse jeito. É? é era a era a maldade era mesmo se... isso aí. A mentira segura, né? Porque ninguém nunca vai conseguir. Então... Não, os caras tentaram, eu já vi, não sei se é verdade, né? Mas pelo menos em fora eu vi o cara falando que, tem, que fez isso, né? E se decepcionou porque não aconteceu nada. <risos> ah, não acredito que alguém conseguiu fazer isso, velho. Não, ah, alguém, mas muita alguém gente... fez. Em algum lugar obscuro escuro do planeta, alguém é, vai falar que fez. Lá na Coreia, é. né? Sei lá. É. Bom, mas uma coisa que eu acho que muita gente fez, eu fiz, foi rolar o Xbox 360 na toalha pra se livrar de 3RL. Ah, é isso eu nunca fiz não, velho. Eu fiz, funcionou. É pior, é pior que é, né, é cara? É verdade. Funciona, ele tem fundamento, tem fundamento. Mas é por então, pouco tempo, faz... né? Não é uma... Ele vai danificar é, mais do tempo. que... É, não tem conserto, né, cara, é. na realidade. É... O problema é que o negócio esquenta muito e quebra todas as soldas lá que ligam, pelo menos o que eu li, né? Então é que o videogame trabalha muito quente e as soldas com o tempo, ela esquenta, dilata, esfria, retrai. Aí a solda começa a trincar. Quando você enrola ele na toalha, ele aquece tanto, tanto, que a solda derrete de novo e cola o no chip. Hum, Aí é volta combater a fogo pronta, com é, fogo. É, é combater fogo com fogo, exatamente isso. É lógico, sem dizer que o videogame pode pifar de vez, você tentando é. fazer isso. Mas eu vi várias pessoas que enrolaram na toalha e deu uma sobrevida. Assim. O problema é que soldar Xbox com cuspe, né? Porque é tão mal feito o um negócio que... Com um chiclete, eles colocaram lá as peças com chiclete, velho. Não, eu li o seguinte, que a solda, tanto do Xbox quanto do Playstation 3, ela é mais sensível porque eles falaram que essas soldas que não tem chumbo, né? Porque é proibido agora por causa de negócio de poluição, né? Essas leis de ISO, coisa que não. desce na indústria, você precisa. E essa solda, ela tem um ponto de fusão mais baixo. Então ela, ela derrete com uma temperatura acho que 200 e poucos graus, uma coisa assim, a solda com chumbo que, que aguenta até 500 graus sem ceder, né? sem encher. e o Xbox todo mundo sabe que trabalha quente demais, né? então a solda é mais sensível do que as soldas normais, como o equipamento trabalha mais quente do que o, o, o devido, então <risos> acontece isso, a solda acaba durando menos para ele, pra, pelo menos aqueles modelos dos é, três primeiros anos. É. Né? é. Você falando disso de... aí, eu, eu lembrei agora de um outro mito que eu até vi um vídeo, não sei se é real. Que um cara fritou um ovo no Xbox. Já viu isso? Mas dá, cara, pra fritar ovo. Você abriu? Eu abri, entendeu? sim. Eu abri. Cara, você queima a mão no dissipador de calor. Queima. Acho que eu queima a mão. Mas será que é quente fritar? a ponto de fritar um ovo? Será que é possível fazer ah, isso? Ah, eu acho que dá pra fritar, sim. Dá para fritar. Cara, você queima no... a tua mão? No Xbox? Eu nunca vi, não, mas assim, eu já vi muito, muito, muito, muito, muito fazer em PC. Aqueles o pessoal pegava aqueles Atlons, os, os primeiros lá, aquele Thunderbird. Pô, cara, Cansei de ver em fórum gente, gente fritando, fritando ovo, cara. Então eu acho que, meu, se num Atlão Thunderbird de 1 um giga lá, que foi na, dos primeiros que esquentava, que nem o cão dava, cara, um 360, você frita ovo, faz arroz. Cara, qual a feijão, né Eu lembro que a fonte do meu 360 é de 200 watts. Quanto que é uma George Foreman Grill? Quantos watts consome? Ah, menos <risos> que isso. <risos> porque faz sentido, cara. Faz é um sentido. ferro de passar roupa. Esse, esse... É um ferro de passar roupa o videogame, cara. E o PlayStation ele esquenta bastante também? Porque ele até parece um pouco um George Forman Grill, né? Ele pa... Não, ele é o próprio George Forman Grill. Ele esquenta, esquenta bastante. <risos> esquenta bastante. Como... Só não derrete. É, só não cara, derrete. Mas também, cara, você tá jogando... Você tá, é... Eu você tá jogando Playstation 3 de noite, você tá jogando lá, você tá só barulho de. De repente. Ah! Ah, é, já ouvi isso. O ventilador vem, vem com uma vontade de jogar ar quente pra fora, que é uma coisa. É. Acho que por isso que não, não derrete igual Xbox. Ah, men menos mal, né? É, menos mal. E quem, além de matar pato, matou cachorro no Duck Hunt? Ai, cara, essa também não conhecia, né? Eu já tentei, mas não consegui. É, mas Dá muita essa... raiva quando fica dando risada lá. Não, é, é sério, é... cara, existe isso O um jogo que chama Duck Hunt aparece um cachorro Não, <risos> o pior de tudo Cara, assim, eu tenho Péssimas experiências com Duck Hunt No, no Nintendinho Que foi um dos primeiros jogos que eu joguei cara. E foi, acho que assim, a primeira vez Que Um personagem de Virtual Deu risada da minha cara Porque eu errei o, o, o pato Isso é um trauma de fãs cara, é, é ridículo. Poxa, é um trauma mal. de infância, hein? É, então, mas esse mito aí, dizem que na versão arcade dá pra acertar o, o cachorro. Não na versão do no Nintendo. Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Agora aí que você falar dessa? Ele fala pra tirar nos patos, né? Quando acerta ele. É. <risos> Agora que vocês falam essa de cachorro aí do Dunkin' Hush, eu, eu lembrei que no... no... É, no. Qual é aquele jogo de futebol do Super Nintendo? Eu esqueci. Ah, Estúdio. International Superstar é, Soccer. É, lembrei que no International Superstar Soccer dá pra transformar o, o juiz num no cachorro. É, é verdade isso? Ah. Eu isso, jogo... é verdade, é? isso é verdade, isso é verdade. Tem um cheat que, que o juiz vira um cachorro. E ainda fica atrapalhando no jogo. Não, Nossa isso eu já vi, isso, isso eu já vi, cara. Eu assim, não vi fazer, mas eu já li em revista da época. Isso dá, isso dá mesmo. É o mesmo cheat que consegue reviver o Ares no Final Fantasy? <risos> ah, isso aí foi mais a decepção do pessoal, né? O pessoal ficou tão puto, tão, tão desiludido que a, que a mulher morreu que não conseguia aceitar que ela não voltava mais, né, velho? Isso aí não, não, não tem fundamento nenhum. Não tem nenhuma parte de jogo que dê a entender isso, não, velho. Morreu mesmo. Morreu, morreu. é. Olha, morre morreu? No final. Morreu. Morreu. De morte matada ou morte morrida? Morte matada, cara. <risos> Antes ela do que eu. Ah, isso é verdade. <risos> ah, é, e pai. ela também era bem prestável. É que assim, o pessoal é, às vezes ficou puto, assim, porque ele já estava evoluindo ela bastante. É, é chato mesmo quando você joga um, um RPG, algum jogo assim que você investe bastante no personagem e ele vai embora. Pô, é mó merda, velho. É, um Oned do jogo em você, né? É, toma, um né? Um né? Mas ela morria com violência? Ela morre atravessada pela espada de dois metros do Cetrote. Ah, então ela morre com mais violência do que o Mortal Kombat 1 do Super NES. Com certeza, é, é isso, porque eu Muito lá. Muito mais. Eu lembro, eu tive esse cartucho. Oh, Decepção, que raiva. Hein? Decepção. Decepção, cara. Sem contar que era lento pra caramba os caras pra pular. Demorava uma semana pra sair do chão cara, seu zoado. personagem. Nossa, esse, esse problema eu não tive. Eu tinha o Mega Drive o e todo. tinha o, o famoso ABA-CABB. O <risos> que, que que é isso, né? É o código pra liberar, uh, liberar o sangue. Na versão do Mega Drive tinha. Ah, é verdade. Aquele Nintendo nunca aceitou violência nos é, consoles. Ela tinha Apple. aquela política da família feliz lá, não sei o que. Não, não, mas depois do ter... no Mortal Kombat 2 liberaram. É, Mortal 2. Kombat ah, Porque também foi antes. tanta reclamação, né? Tanto. É, mas ele Aí... vem com a opção de o um sangue ficar branco. Mas o, 1, assim, mas o 1, eu acho que essa lenda da, da violência não existiu até porque quem tinha Super NES não tinha Mega Drive e inventava um pouco essa história, né? Tipo assim, ficar de tão puto que ficou. Pra não ficar pra trás. Não, tem como sim. Ah, então a galera reclamava, cara. Mas isso era um monte de coisa, né? Era, era o sangue, tinha fatal também, não tinha, não era? Tinha. Ah, os Fatalities eram diferentes, cara. É claro, né? É, na, era na versão quem... do Super Nintendo eu nunca vi, mas na versão do Mega, se você não fizesse o o Código, ele não tinha sangue, mas ainda tinha os Fatalities sem sangue. É, o, o Fatality do Raiden, ele só o Fatality do Sub-Zero, ele só congelava o cara. Não fazia nada. Nossa, é, nossa. É, é, meu, os Fatalities era tudo... É, não, não, não tinha nenhuma violência. Alco, no, um, já... no Não é, no Tinha, um... cara. O, o Sub-Zero arrancava a cabeça não, do cara. Mas não, fazia não, ter não, ter não mas a versão do Super NES os caras botaram. Não. não fazia Puta não velho. Não, era tipo assim Foi quem, quem teve Mortal Kombat Eu tive Mortal Kombat 1 no Super NES Foi frustrante Bem e, frustrante que, Não arrancava o coração também do cara? Já não, não todos... lembro o que o Kano fazia Então não tinha bosta nenhuma Não, é, tipo assim O legal do jogo não tinha O, o gráfico era mais bonito do que o do, o, do, o do Mega Mas o jogo rodava bem lentão E não tinha fatality nenhum E não tinha violência nenhum é. Tinha sangue voando Mas nata. a compensação também no Mega Quem tinha aquele controle só com 3 botões Era impossível jogar É, não, tinha que, ah. seis, tinha que comprar o controle de 6, cara. Tinha que o controle de 6. Na verdade, não, cara. Você apertava o Start e ele invertia. O ah, é, fazer isso, né, Nossa, mas isso aí é Eu mal. jogar assim. Eu comprei eu o jogo. controle de 6 botões da SEGA, não dava, não. Isso aí ah. não dá pra fazer, não. O ah, que aqui... chega ser de passagem foi um belo investimento, que um dos melhores gamepads pra jogo de luta que eu tive foi aquele. É, eu mas nem... eu joguei muito, cara, aquela Street Fighter 2 Champion Edition no Mega, cara. Dando start pra alternar entre soco e chute, cara. puta é Então você era expert, né? porque verdade. além de conseguir jogar, fazer os golpes, ainda tinha que conseguir alternar entre soco e chute, velho. Parabéns. É. Parabéns. Com um controle de seis botão, você jogaria Street Fighter e ainda resolveria um cubo mágico. <risos> é verdade. É. Resolveria o cubo mágico. Nossa, é. incrível. E outra que a galera falava que dá pra pular é, por cima da bandeira no final da fase do Mario Bros. Esse aí vocês tentaram? Sim. Eu sempre tento pular o mais alto possível, mas por, por cima eu nunca consegui. Eu tenho que pular por cima, nunca consegui. E é possível, por incrível que pareça, conseguiram fazer isso. Não, mas isso. não acontece nada, não é? Então, tem uma fase no Mario Bros. 1, a fase 3 do Mundo 3, que tem um bug que tem tipo um elevadorzinho, né? Quando você pula em um, o outro sobe, sabe? Aquele tipo contrapeso. Sim. Sim. aí você deixa ele mais alto possível e pula ele sai da tela, né passa por cima daquela coisa preta e passa do outro lado da bandeira, aí você vai andando e trava lá, fica, o jogo fica parado, né ah. nossa, não acontece nada tem que esperar o tempo acabar, poder sair e aí, mas aí, tipo assim mas você, você morre por tempo morre e por volta tempo, no começo da fase ah, e não tem como você voltar e tocar na bandeira? não, não tem como nossa, que coisa, cara, é bug mesmo é bug, é bug mesmo, não deveria sair nossa, é, que louco É quase, é quase mentira, quase verdade. É, é quase mentira, quase verdade. É, é tão, mentira, é é tão, verdade. é tão bug quanto o jogo de videogame do ET, né? Foi um bug vendido em cartucho. Sim. Outra. Tanto que reza <risos> lenda lá que tem os cartuchos enterrados. Isso Muito é uma renta. lenda mesmo, não dá pra confirmar se é verdade, ah, se é mentira. Ah, que isso é real, hein? É, cara, tem o, sentido, eu mas... assisti o um documentário é, é da Discovery o, o Lula, aquele documentário sobre a história dos Futil Games. Uhum. É, então, nesse documentário aí os caras comentam que eles é, até é. mostram a filmagem lá do, do, do suposto lixão onde eles enterraram as fitas lá. É, é. então, é que. É, eu, eu, eu, uma, um dia eu peguei e tava sem só no, li tudo que eu consegui sobre, sobre isso, cara. Então, foi enterrado mesmo, mas assim, não foi enterrado o cartucho. Eles juntaram ali o, aquele monte de cartuchos, Tinha até um outro jogo junto, não, não consigo lembrar qual que é agora. Mas era. Call of Duty. Acho que eu, não. É... <risos> Acho que era, era o Pac-Man. Era Pac-Man. Pac Nossa, e que mal tosco, hein? Era do Atari. É, tosco. é, então. Porque o pessoal tava esperando do. igual do Arcade. Então foi o Pac-Man e o Atari. Eles pegaram lá, juntaram os cartuchos, passaram com, a, com aquele rolo compressor em cima enterraram e cobriram com concreto por cima. Caraca, pra mas ninguém então, achar mesmo, né? É, então. Tanto que, assim, é verdade que, que foi, aconteceu. Agora, alguém falar onde é ou que achou o cartucho, que é era... aí, aí é aí a lenda. Na, na, na Wikipédia fala que é no Novo México, né? Será que lá perto a 51? Mas... É algum lugar. <risos> ah, tem tudo a ver, né? Tá... E.T., área tudo 51. Área 51. <risos> Então, eles falam, falavam que era num no, no depósito que a que a Tari tinha lá, tinha um depósito lá e eles enterraram embaixo do depósito, mas ninguém, ninguém sabe isso. Ah, acho que tem uma conspiração Exato. maior por trás disso aí, essa história aí é estranha. Pode crer, né, é, é, tem muito buraco na história, não é, é bem coisa de governo mesmo. É, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquele Mário comunista lá mesmo, cara. Deve ter a ver. Mas, sei que a verdade está lá é... fora. A verdade está não, lá mas ela, aproveitando é, teorias conspiracionais e, e, e regimes, tem também o um mito do, do que o Saddam Hussein tava comprando o PlayStation 2 para fazer um supercomputador para controlar a míssil. Ah, pra... mas eu acho que isso é mais marketing da Sony, cara. Eu sei de onde veio isso aí. Ah, eu... é? é? Não, assim, porque no começo foi um dos marketings. Que, que saiu do PlayStation 2 é que o chip gráfico, não sei se era o chip gráfico, assim, ele tinha um chip que era tão potente que daria pra usar ele pra usar para míssil teleguiado. Ah, isso... é, o que ah. chamava Emotion Engine. Chip, chamava Emotion Engine. É, então falaram bastante disso aí. Então acho que deve ter vindo disso aí mesmo. O porque... exército lá dos Estados Unidos usa o Playstation 3 para fazer isso, não usa? Eles usam o processamento do, do, do Cell, não é? Do Cell é uma arquitetura da IBM, né? É uma arquitetura, uh -huh. não é usado só para PlayStation 3. Então... Mas eles usam o Playstation mesmo, porque é, é, o, é o exemplar mais barato da, da tecnologia no mercado hoje. Ah, bah, que tem aqueles, aquelas paredes de processamento com um monte... Ah, eu já vi foto é, então, disso. Eles pegam lá, eles, ainda mais eles usam o um sistema operacional alternativo do Playstation 3, que agora, se eles fizerem o update, não vão poder usar mais. Né? <risos> ah, Mas sim. pelo menos no Play 3, existiu agora que Pensou usar ah, Xbox, mas tá tudo red light lá? Nossa, <risos> já é, eu, Isso cai no mar só. Vixe. Nossa. Tão lenda quanto as histórias aí que a Nintendo e a Sony inventaram o Playstation? É, isso é verdade. Eu tenho uma explicação, eu acho que é verdade. Quer dizer, não, não diretamente, mas... É. Alguém lembra da história na época? É, eu, é, sei, eu lembro eu sei a que... É, fala aí então. Fala aí. Então, a, a Nintendo ela queria colocar o CD no Super Nintendo né? aí ela contratou a Sony e a Philips para desenvolver um aparelho que ia ser integrado com o Super Nintendo para roda CD, igual o Sega CD faz com o Mega Drive. Só que aí a Nintendo, no meio do desenvolvimento, eles viram que o Sega, Cet, o Sega CD não tava dando certo né? o Mega Drive, não vendeu muito, sei lá. Aí eles abandonaram, aí a Sony pegou e levou adiante o projeto. E a Nintendo fez cartucho para o 64 e se ferrou, né? <risos> É, então... Ah, então, mas o que eu vi também na época foi isso, que elas a ideia da Sony era fazer um acessório, da Sony da Philips ia fazer um acessório para o Super NES, e que depois desse tempo que ela passou junto com a Nintendo, ela percebeu que dava para entrar no mercado, uhum. que era um mercado rentável, pegou o que tinha, botou em cima, e por incrível que pareça, ela botou em cima de do, um do hardware, que é a placa, é um hardware, digamos assim, sabe a placa da Namco de arcade? Uhum. Eu não lembro o nome, chama System... Se tem alguma coisa... Mas a placa da Namco, que faz o Tekken ou o, o Ridge Racer, eles fizeram uma versão simplificada daquela placa, por isso que Tekken e Rigid Racer era tão bem convertido para Playstation, e colocaram o dispositivo de CD em cima. O Playstation 1 nada mais é do que isso. Uma versão simplificada da placa de arcade da Namco com a tecnologia de CD. Ah, eu não sabia disso. É, então... É, então a, o, o processador é que o processador da, da placa da Namco, acho que rodava a 60 MHz, uma coisa assim, o Playstation 1 a 33, porque tinha que ser mais barato. Mas é um dos motivos do, do, das conversões de, de, dos jogos da Namco terem saído tão boas no Playstation 1 e das conversões da Sega para o Saturn não terem saído, porque a máquina do Virtua Fighter e do Daytona USA era uma coisa, o Saturn era outra completamente diferente, já o Playstation e a, a máquina da Namco eram bem próximas. Legal. Interessante a história, história do videogame. É. E esse aqui é bizarro, cara. Polybius, o jogo que causa transtornos em quem jogava. Nossa. Puta merda, As vocês vão ter merda. que me explicar o que é isso. Né? Mais transtorno <risos> que Call of Duty? <risos> então, diz a lenda que lá em, em, nos Estados Unidos, eu não lembro o lugar agora, tinha uma máquina de fliperama que tinha esse, esse jogo aí, esse Polybius, né? E uhum. esse jogo aí, quem jogava ele ficava com amnésia ficava com um comportamento estranho Caramba. tinha vômitos tipo, é, então, a, a pessoa é, passava a odiar videogame né, sério, é Pelo menos a, diz eu a lenda tô... que é isso, né aí, o cara que tinha a loja lá, lá, parece que existiam só dois fliperamas desse, desse Polybills aí, não, foi, não teve mais que isso fala que iam caras lá vestidos de preto coletar dados do negócio nossa, é uma máquina danada é então, e ela desapareceu, Exato. né eu tenho até uma foto aqui dele, é um negócio bem estranho né? tem escrito Polybius assim, bem grande num verde fluorescente assim. ah, eu tô vendo uma foto aqui que tem o Bart Simpson em cima, tem uma máquina que uma paródia disso Wars. e tem o Polybius do lado do lado direito ah é, do lado tem o Polybius mesmo ai, ai, ai que, que é, é legal que tem escrito lá Property of U.S. Government <risos> propriedade do governo americano tradução, Herbert Richards nossa, bizarro bizarro, não sabia essa, eu não conhecia cara, pode mas tem esse jogo em flash, pelo menos, pra jogar? agora eu fiquei curioso ninguém sabe como esse jogo era é, <risos> é, então, como é que era o jogo? Cara? eu, eu acho boa. que se ele causava algum transformamento isso é uma coisa igual ao Pokémon, assim aquele episódio que deixou aquele monte de japonês lá com epilepsia, sabe? capiscando um monte <risos> de coisa, assim deve ser uma coisa mas é naquele sentido É, deve fechar o... os efeitos que dava de luz e tal. Ele podia deixar o planeta inteiro dependente de Gardenal. É possível. é possível, Imagina né? ela ficar piscando branco e vertiente, assim. Rápido. Mas é uma lobotomia coletiva. É. Bom, e agora pra gente fechar o assunto, essa é a maior lenda urbana de todos os tempos. Vocês que estão ouvindo, vocês não ouvirão os Orioncasts que nunca foram pro ar. <risos> é verdade. É, e nunca for, e nunca vão é, não, não. Eu acho. Por que será? Não, nem, nenhum erro de gravação aí Não, cara É, uns, é uns outros motivos aí que não, a gente não pode te falar acho que uma Quantos casts que não foram pro ar a gente tem, aí? Só pra deixar no ar Dois Dois, dois mil <risos> Não, dois Dois mil Olha, alguma coisa envolvendo o cetista e pornografia. <risos> ah, é? Nossa! <risos> Nossa. É sórdido, então? É sórdido? É sórdido, não dá. Esse não dá pra colocar, velho. O cetista tava impossível. Mas, galera, comentem. O que vocês imaginem, imaginam que rolou nos Orioncasts que nunca foram pro ar? <risos> comentem no fórum. Comentem que, no fórum. Que tão né? bizarro pode ter que acontecido? Que tão bizarro né? pode ter acontecido? Façam suas suposições. Bom, galera, e esse foi o nosso oitavo episódio se a gente não comentou alguma lenda que vocês conheçam compartilhe com a gente vai ser engraçado, a gente quer ler também as lendas de vocês é... a gente vai apresentar hoje um novo quadro que chama Orion BGM, que vem agora na sequência. O que é o Orion BGM? O Orion Background Music. Quem jogou Mega Drive, Super NES, os videogames mais antigos, lembra que entrava lá nas opções do jogo e tinha lá a opção de BGM, que ficava tocando a música de fundo das telas. Então, é um quadro dedicado à música do, do, do videogame, música original de videogame. Nesse quadro, como vai funcionar? A gente vai, cada... O componente do Orioncast vai passar duas músicas, falar de que jogos são e vocês vão poder ouvir as músicas, vamos deixar as músicas rolando. Deem sugestões pra gente de músicas também. Agradecendo mais uma vez quem ouviu e quem acompanha a gente. Não deixem de comentar, darem sugestões e estamos aí. Até o próximo Orioncast e aproveitem o Orion BGM. Oi galera, quem fala é o Lula Molusco do Orion Cast Eu venho aqui trazer uma música para o quadro BGM Uma música que marcou muito como gamer É a música que toca no final do jogo, nos créditos do Metal Gear Solid 1 Uma música é linda, o nome dela em inglês é The Best Is Yet To Come Que traduzindo para o português seria O Melhor Ainda Está Por Vir é, Essa música, quando a gente vê no jogo Ela mostra o pôr do sol, belezas do Alasca Da, da região onde se passa o jogo. Acho uma música bem bacana. música é linda. E espero que vocês curtam. Com vocês, The Best is yet to come. as minhas músicas preferidas de, de videogame são de dois jogos muito distintos é, o primeiro jogo é o Super Mario RPG de Super Nintendo é, não sei se, se o pessoal aí lembra bastante, ou se o pessoal que ouve conhece esse jogo, que é um jogo que hoje em dia ele não é muito conhecido, mas é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, nossa, eu joguei bastante ele, e a minha música de escolha desse jogo, ó, eu acho que praticamente a trilha sonora inteira é legal, assim, é bem representativa do Mario, e do mundo do Mario, né, mas é, uma das músicas mais legais é da, da Yoshi Island, quando você entra na ilha do Yoshi, é, tem, e é, e é muito legal que a ilha parece bem viva, assim, tem um monte de Yoshi de várias cores, e É, tem os Yoshis apostando corrida e tal, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo assim, né? e você entra montado no seu Yoshi verde, né, e aí e essa musiquinha é legal porque ela tem os, os toques do Mario mesmo das músicas do Mario, então é quando você ouve ela, mesmo se você não sabe de que jogo ela é e tal, você pensa em Super Mario, você pensa é, no jogo em si, você pensa no personagem, é, a música ela representou muito bem, não, não só o jogo, mas aquele momento do Yoshi mesmo que na, na Yoshi Island não aconteceu assin nada de ruim lá é só é um lugar que você tem para você ganhar corrida e, e conversar com alguns hostches fazer algumas missões então não, não é uma música pesada é uma música mais alegre mais divertida assim é e é um break do jogo né porque o jogo é ação sem parar assim né você tá sempre indo de um lugar para o outro sem parar e é sempre muita muita ação e essa quebra essa música é muito legal é a, a, e ela ela fica na cabeça né é, tipo Música do Super Mario é música chiclete Você, você ouve e não consegue tirar ela Da sua cabeça Música Olá pessoal do Orioncast, aqui é o Mr. Bubbles e a música que eu vou indicar pra vocês é a música do Final Fantasy 13 é um jogo novo aí que eu ainda tô jogando, que é a música tema de batalha que se chama Blinded by Light e ela tem um arranjo assim de orquestra muito bonito e escutem aí. Então galera, aqui é o Homem Mau, vou mandar aí a minha, a minha seleção de dois sons, eu escolhi dois temas, que são de jogos que foram muito importantes para mim, que eu gostei muito, e o primeiro é um, um tema assim, de um, já de um rock assim, bem, bem pesado, que traduz bem o clima do jogo, que é o tema de, de Road Rash 3. Que não tem nome, mas tá aí também na sequência para vocês ouvirem aí a partir de agora. E só pegar aí sua motoca e seu pedaço de pau e entrar na trilha sonora. Oi pessoal, aqui é o Hyde E a música que eu escolhi é a música do primeiro chefe do jogo Castlevania Symphony of the Night E ela chama Festival of Servants É uma música bem pesada, ela começa com uma guitarra já gritando O bumbo da bateria não para, é uma música bem heavy metal mesmo E a música sozinha já consegue colocar o jogador no clima do jogo E prepara ele para o que ele vai enfrentar para frente Oi galera, Lula Molusco de novo, aqui no BGM, com uma música de um jogo recente que eu tô jogando, quem gosta de música eletrônica, espero que goste também, é um jogo chamado Shatter, a música chama Kinetic Harvest, que traduzindo para bom português, digamos assim, seria uma plantação de energia cinética, o jogo ele é um jogo de um pouco de puzzle, um pouco de tiro e que trabalha muito em sistemas futurísticos, então eu adoro o nome, porque a gente não planta energia cinética, mas é como se fosse no jogo, né? como se a gente tivesse, como se fosse a matrix da energia cinética, e a música eletrônica tem tudo a ver, o nome do jogo é Shatter, e o nome da música é Kinetic Harvest, fica aí com vocês, espero que vocês curtam. E a minha segunda música é de um jogo que eu falo pouco aqui, né? Toda hora que a gente tá falando de lista de melhores jogos alguma coisa, eu sempre falo desse jogo que é o Shadow of the Colossus do Playstation 2 é, assim, a atmosfera do, do jogo já é épica, né? Tem, tem aqueles é... Você é um cara sozinho, num cavalo, indo matar os, os colossos, os gigantes, né? Então, é só, são só esses inimigos que você vê. É, então, a grande parte do jogo é você em grandes espaços abertos, é tudo bem épico. E quando você vê os, os colossos lá longe, que eles são gigantescos e tal, você já vê eles aparecendo, é, as músicas têm que ser igualmente épicas, né? Pra poder manter com o estilo e a ambientação do jogo. E essa música aqui, o nome da música é The Open Edge Way. Eu acredito, eu acredito que ela é do primeiro Colosso. É, e, assim, é, é uma música que, orquestrada, ela fica muito, muito legal, muito bonita. É, ela tem esse sentimento épico de, de quando você vê o Colosso e você não tem a mínima ideia do que você faz. Tipo, tem aquele monstro de, do, do tamanho de um edifício na sua frente e você não sabe como acertar ele primeiro. É, e a música acompanha esse ambiente épico. Né? É, você se sente insignificante e a música é, ela tem esse esses clímax né de muito prato batendo é, então é, essa, é essas coisas assim que fazem a música ser bem forte bem poderosa assim então é, ela teve um impacto muito grande e é a minha é a minha música uma das minhas músicas das minhas duas músicas é, preferidas aí de trilha sonora de videogames Shadow of the Colossus o Mr. Burgos de novo e a segunda música que eu vou indicar hoje é a música que, uma música que a gente já tocou aqui no, no Orioncast, que se chama Live and Learn faz parte da trilha sonora do, do jogo Sonic Adventure 2 e escutem aí galera, para o meu segundo som, é outro tema, que é uma música que, que eu acho fantástica, que eu acho que o tema ele é importante para ali na, na tela inicial te passar uma, uma impressão do, do, do jogo que está por vir, que é o tema do, do GTA Liberty City Stories, que saiu para PSPI e Playstation 2, e é um tema assim que, na minha opinião, ele encaixa em Todos os sentidos do jogo Representa todas as gangues Todas as pessoas Foi muito, muito, muito, muito bem feito E eu já uso ele de, de toque no celular Acho que deve ter 3 ou 4 anos E não substituo por nada E fica aí na sequência Esse som aí que eu acho muito, muito, muito Legal e bem feito é o encerrando o Órion BGM de hoje. Eu escolhi uma das músicas que é a minha preferida, que é a música da fase do último chefe do jogo Sonic Heroes. É uma música da banda Crust 40, que fez quase todas as músicas dos jogos do Sonic. Eu acho ela uma música excelente, só que essa, o, o destaque dela é o vocal e a guitarra que as fazem uma união perfeita. Assim. A música é What I Made Of. from behind Is it me? You say Let me show you